Toftiți, poftiți, O să aici Ai loc loc destul, hangiule. Toate camerele sunt ocupate de călători pe care i-a prins viscolul În schimb, focul de zdravă în învatră, Hangiule, Nu mai bine ca să se perferească la el o duzină de pui pentru niște călători Împometați ca noi Și înghețați, vezi bine Așa că, hangiule, adune de grabă o stacană de vin fiert cu scorțișoară Nu e leac mai bun împotriva frigului Imediat, Imediat să fie cu eu cunosc da. un leac și mai bun da. leac. Care ce leac? Ce leac? Ce leac poate fi mai bun decât o stacană cu vin fierbinte. Două stacane cu vin fierbinte. Ai auzit? Hai. Ai auzit, da. Hanjiule? Dute de, pregăt de pregătește gradnic acest leac ia minunat Iar pe dumneavoastră, domnule, deși nu avem cinste de a vă cunoaște Vă poftim la masa noastră la. Ja. Primesc cu plăcere. Aflați că eu sunt baronul Münhausen, un mare călător. Ce-am dat mai peste tot din loc la ecuator. Un pinguin am stat la sfat, un pește m în ei l-am prins un crocodil și l-am domesticit. Ha, ha, ha! Ca să vânește rișile în junglă am pătruns, Dar ei de faima mea aflând, de frică s-au ascuns, Nimic prieten eu n-ascund din cei ce-am pățit. Iată adevărat tot ce vă spun, nici când eu n-am mințit ha, ba, El e baronul Newhausen, un mare călător Ce-a colindat mai peste tot, din ori la ecuador Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dacă dumneavoastră cine sunteți? Niște studenți care ne întoarcem din vacanță. Da, uh -huh. da. Și care cum au scos nițel la afară din casă, Se și vaită de frică. Dacă ați fi colindat prin lume ca mine Ați fi aflat că există ținuturi Unde gerul e uneori atât de cumplit Că pune și flacăra luminării, În gheață și nu mai postinge da! <laughs> După cum văd ați călătorit mult Da, clar, cu trăsura, pe corabie Ba și cu balonul Cu balon? Sigur, construisem într-o vreme unul Și mă cu el zilnic Odată dată însă n-am mai putut să cobor și am rătăcit în văzduh vreo 4 săptămâni. Și-ați răbdat de foame și de sete 4 săptămâni? O, era toamnă și nu duceam lipsă de apă, de apă de ploaie. N-am dus lipsă nici de hrană pentru că se nimerise să ia un balon în miel viu. Și cum, l-ați mâncat așa crud? Nu, nici de cum. V-am tăiat și l am la soare. Niciodată pe atunci nu mâncați-vă fri tu atât de gustoasă pe cinstea mea! Nimic baronul n-a spus, nici ea ce a păzit. E adevărat tot ce ne-a spus, nici când el n-a mințit. Uitiți, A sosit leacul mult așteptat! Puii se rumenesc la frigare și în curând vor poposi și ei pe masă! Bravo, Fangiule! Ah, Va fi o masă pe cinste! Păcat că n-avem și muzică! Frumos. Bravo! Bravo! Frumos. Cine a cântat? Mai zi o da! Ei, cine a cântat? Parca din colțul acela sau? Da, da, de acolo? E, e, e cornul ah, Bravo, giune! S-a mai trecut deci frica. Oricum, îi zici frumos? Da, eu eu, eu n-am cântat? Dar singur ai spus că e cornul Nu Niciunul, pricep. L-am atârnat în cui pe perete, Iar eu m-am așezat la masă. Așa. Nici nu m-am atins. Eu fi cântat altcineva. Nimeni nu s-a apropiat de. Pe ce? Ce? Un moment, un moment. Ce? Da, un moment, dacă ai dați voie. Cred că vizitiul spune adevăr. Păi bine, dar o să vă când dată. Ia spune vizitiule, nu cumva ai suflat în corn înainte de a popoși la han? Ba da, da, da ne era teamă ca din cauza viscului și antunericului să nu dea peste noi vreo altă trăsură și i-am cerut să sufle din corn. Numai că de frica lupilor care ne dădeau nici niciun sunet nu i-a ieșit din gură. Da. Am suflat, nu? am suflat, vă jur că am păi, suflat. Da, așa e. Omul a suflat în corn. Ba, ca să nu se plictisească, s-a gândit să cânte. Degeavă însă, sunetele înghețau un în corp din cauza gelului. Acum, la căldură, ele au pris să se deschize și melodia răsunați limpede și frumoasă. Eee! Extraordinar! Dar cum de a dat prin minte această explicație? <laughs> Mi s-a întâmplat într-o călătorie un caz oarecum asemănător. Da, da, da. Mă aflam pe o corabie care nu a ofrageat mai pe oceanul înghețat de nord. N-am scăpat decât eu și capitanul. Cu ochiul cu vaine am cățărat pe un sfor de gheață. I-am strigat capitanul să se apropie de mine, dar spre n anamilare m-a usit. El încerca de asemenea să-mi spune ceva, dar niciun sunet nu ajungea da, până la da, mine. Da, da. Cuvintele înghețau în aerul rece. Și a fost nevoie să facem un foc mare ca să dezghețăm și să ne putem astfel înțelege. Oh, no! <laughs> nimic baronul n-a spus, nimic ceea ce a ceapă Ia E adevărat tot ce ne-a spus, nici când el n-a mințit. Hahaha! că baronul Haha! Haha! pentru domnișale. <laughs> Îngăduiți-ne o întrebare. Cum de-ați ajuns pe meleagurile noastre? E, e o poveste lungă și nu știu dacă domnilii voastre veți avea răbdarea să ascultați. Bine, atunci ascultați. Mă întorceam dintr-o călătorie îndepărtată în soții de slujitorul meu, Iosef. se pare că am rătăcit drumul. Viscolul a luat, troenit cărarea și cât vezi cu nu mai ne. nea. Eu că ai okay, dreptate, Iosif, da? N-are ego să mergem mai departe. Așa. O să-mi noaptăm aici. A, aici? Pe zăpadă? Nu, în zăpadă. Aha. Ține de caut. Așa. Păi caută ceva de care să pliponești cai. Păi ce zăpadă? Uite, pare mi se că se vede acolo un ciot care este de sub zăpadă. Da, e, e, e, e, e, e, e, asa e, e, Nu am nu am nu am Noi oamenii culcați în zăpadă, nu sunt de la noi din sat. Nu, nu? Se trezesc! Se trezesc <laughs> mă cam ia cu fric! Aaaa. Ei, Iosef, Leneșule! Unde ești? Aaa! Puh, hai aici în zăpadă! Hai, scoală-te și aducai! Poate dăm de, de vreo așezare să ne încălzim! Unde mă aflu? Ce-i asta? Aaaa. Cum am ajuns aici? Asta ne întrebăm și noi. Azi domnit, nu suntem aici, vine? Noi? După câte ne amintesc, aseara ne aflam pe un cump. Nici urmă de sapt. Stăpâne! Stăpâne! Au dispărut caii! Tu nu uite-ți de bine la Iosif, nu i-ai auzit? Ta ce asta? Minune! Tu-i pe turnul primării! Stăpâne! Stăpâne! Să știi că satul era acoperit de zăpadă. Iar șotul de care am legat pe pestele cailor? Văd, era morișca de vânt de pe turnul primariei. Cine se va cățăra până acolo să deslege cai? Nimeni. Ce să se va pe, iar cai vă putea coborî. Da? O să omoare caii. Dar nu se poate nimeri de la o asemenea <trui> Păi uite că a nimerit. Și acum caia o să strângă Valu! ajuns cu mine! Oameni, buni! La noi s-a mai văzut Veniți cu cu toți în Hai, oameni! Hai, oameni! Iar s-a pornit viscolul da. Mai bine rămânem în sat la căldurit că Dar zică și în seane, sub lă e bine Maul, da. stăpâni, auzi? Lupie! Aha! Degeaba și pe că e rost de ospăt Leviniu de hac! Căci eu sunt pe rândul München, peste rândul Veneției, si și dar că mine nu seș, eu musca eu din zbor. No, pușca, eu, se da, să ja, să si Da, să si <gură> <gură> <gură> <gură> <gură> <gură> Mestea, Ce? Nu mai am groanțe Și-au mai rămas patru luptă Și nu ne slăbesc o clipă Nu să pleacă miei cu vecheau cu a gândit acușcat da? Dă-mi și la un capăt să Îmi prinde și mii pădure. Olul drumul apătiște la stânga și apătiște înapoi. Lupii aleg la urmă, la urmă. Când vine la de mine, o să-l tăiesc când nu mai văd ce urigim marginile. Degeaba o să-i strâng de pe toți. Pentru că pe acesta îi dau părtit o lovitură. Atenție, Iosef! Da? Călmește! Așa? Aha, i-am nimerit, au căzut Da, dar numai trei din ei Da, nu e vina mea, vergeaua a fost prea scurtă Ce ne facem? Lupul se apropie Aoleu, iată a ajuns îndreptăduță S-a râncat supra calului A început să-l scos și să s-a cu noi Din potrivă, lucrul ăsta-i salvarea noastră oh. Calul tu n-ar fi rezistat mult o asemenea goană Ne-ar fi lăsat în drum Bietul calului bonește pe poate de durere și de spaimă. Măcar că lupul aș fi mâncat pe jumătate Când o să-și termine prins, lupul va chinsă-n puterea noastră Da? Cum așa stăpâne? O să nimerească-n hățări în locul calului Da, o să iasă de-n ele, îi sunt prea lalte de unde? Nu vezi cum se umflă și crește pe măsură ce-n pulecă? Așa, așa aj ajuns cât un cal Acum e momentul Iozef da. Strânge hățul Așa stăpune Așa stăpune Așa stăpune Lupule Lupule <laughs> Acum ai să-i jos cum se cântăm noi A. Dis-lo play, di, di, Așa am ajuns la Han cu lupul închemat la sani. Dar lupul, unde e lupul? Da? Da, unde e lupul? Lupul. Ah, lupul, lupu. lupu, da. Și-a dat după de îndată ce am oprit. Slujitorul meu zicea că din cauza goanei. Eu cred că de și cea pățit baronul n-a spus Din ce a cea pățit <laughs> E adevărat tot ce ne-a spus Nici când el n-a mintit <laughs> <laughs> brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava. Domnule baron! Îndrăzneala mea este mare, o știu prea bine, dar bunăvoința pe care ne-ați arătat-o îmi dă curaj. Ard de nerăbdare să aflu și alte aventuri ale unui călător atât de vestit ca dumneavoastră. Da. Da. Noaptea este lungă și dacă ne-ați face cinstea... Da. E, o să vă fac. Numai că pentru a vă povesti pe unde am fost și ce mi s-a întâmplat, toate cele 365 de nopți ale unui an nu mi ar fi de ajuns. Cred că n-ați citat că. am uitat! N-am no, no, no, no. uitat! Barone, no. e, e baronul, nu no. un mare călător. Și a colindat no. mai peste tot, din nou la Ecuador! <laughs> no, no, no, no, no. <laughs> Atunci o să vă mai povestesc câteva dintre înspre minele. Bravo, auzim! De liniște, ți ascultăm! Ia, spune, Pe când eram oaspetele unui prinț, acesta m-a poftit odată să-i văd stupii. Ne întrepteam între acolo când am zărit zburând spre noi o albină fugărită de doi urși. Am recunoscut-o îndată, era albina preferată a prințului, cea mai harnică și mai steață dintre suratele ei. Sau să ajungă peste mații de urși. Trebuie să o prindă de ei și să o sprivească. Trebuie să o salvăm prințe. Dar cum? E niciun servitor prin apropiere, iar noi suntem nenarmați. E bună și toporișca de arcin pe care o purtați la briu. Dați-mi-o, repede. Nu e niciun moment de pierdut. O, sim? o să o zvârzi, prii, ca să ca să-i Ai reușit, baroane. Urși au luat-o la fugă. Da, dacă am o toporișca cu atâta putere încât a spurgat tocmai în lună. Nu face nimic. Calvina a fost salvată, iar eu vă sunt în datora. Că, nici vorba nu poate fi de mulțumire până nu vă aduc înapoi. Cum, baroane? Vrei să te duci după ea în lună? Chiar așa, prince? Dați porunca să se sădească un bob de fasole. Știți că planta asta crește foarte iute și atinge înății uimitoare. Cu ajutorul ei sper să ajungă în lună. Ați avut dreptate, baroane. În trei zile, firul de fasole a crescut până în înaltul cerului și și-a prins scârcei de unul din coarnele lunii. Cum s-a zis, o să mă lase la scară. Și vreți chiar să vă cățărați până acolo? Pornesc chiar în acest moment. Barul Münhausen nu și-a cuvântul înapoi. Vă rog să mă așteptați, pinței. Sper să nu târzi mult. Iosef! Da, da. Domni cu De trei zile suntem în lume ah. și de ca prințului că n-am ah, E greu, stăpâne, aici toate lucrurile strălucesc ca argintul. Iar colește nițele prin paie la acelea. Da. Da. parcă e bepeală, nu pe Unde-o fi toporișca? Uite, -ți. aici nu e. Da, nici aici nu a... ah! e. Hey, ce? aici, am găsit-o. Acum putem coborî stăpâne Mi s-a făcut doar de pământ și mie, Iosef? Da Ia cu ințele așteaptă Ah, stăpâne. Ce? Nenorocire, nenorocire, A Dar ce vorbiște? Firul de fasole. Dă soarului la o stat O să rămânem pentru totdeauna în lună, stăpână mi fi, Iosef O să ne discurcăm noi Dar dacă nu mai e firul. Până una asta, pune mâna să împletim o funie din pairea astea. Da, stăpân. O facem cât mai lungă, mm -hmm. o legăm de unul din coagele lunii și pornim pe anjos. în jos. Stăpâne, aulă, Cadem. s-a terminat funia ținte bine, ținte bine! Da, stăpânia. Eu o să tai cu toporișca câte o bucată din funea de deasupra mea, Așa? iar tu să o nădești la capătul de jos. Aha. Ai înțeles? Da. Hai! Păi, doar! Ai văzut? Ha -ha. Totă în funea de sus și înădintă-o sub noi o să ajungi o frumoșă pe pământ. Da, stăpânia. O, păi, să nu-ți pierzi cumpătul. Ne-a adevărat, ne-a? Aude, ah. dacă se aud bubuituri de tun. Da, ia uitați-i vântus. Uu, ce învălmășeală. E o bătălie. A, ah, unul stăpâne, dacă ne merim acolo, va fi vai de noi. A, ah, din potrivă, ea vi-aștept să mai uncă luptă. Ah. Pe cuvă unical rămas fără cărăriți, s-o să spunul costavii, l-au s-o dat căzut. Poți tu la fel! Cine eu? Ne apropiem! Hai! Stai! Stai! și pe cal. jumătate de cal. tocmai! în la luptei, poarta cetății s-a lăsat și a retezat partea dinapoi a calului. și am și am luptat mai departe fără să-mi dau seama. Știi cumva unde a rămas celălaltă jumătate? Păi... Ah, păi tot la poartă. Zvârle din picioare și lodește pe cine nimerește. a tot n înapoi. Da, să pune. O să prind la loc cele două jumătăți și le nădesc cu niște mlădițe de la aur. Așa am și făcut cu mei prieteni. Rana s-a prins cum nu se poate mai bine. Iar calul s-a îndrăvenit. <laughs> Chiar așa am. Apoi la au prins rădăcinii trupul lui, au crescut și-au boltit un fonziș. Soarele dogorea, dar eu stăteam în șap, fără să-mi pesez. La postul ombrarului Se poate spune, deci, că v-ați cu lauri pe câmpul de luptă! Aveți treptate! Datorită sprevilor mele și te ajunsesem să fiu ținut în mare cință. Din cauza asta era cât pe aci o pățesc într-o De ce? Cum așa? Cum? așa? -a dat, cum? Ceilalți oficieri aflase de la sfârșitul meu când îmi sărbam ziua de naștere. De dimineață au început să curgă fericitări. De la o vreme obosit, am fugit din calea lor și mi-am găsit adăpost în țeava unui tun. Oh. <laughs> Înăuntru era răcoare și bine. Am cuprins ghiulaua o mi-am rezemat capul de ea și într-o clipă am adormit bușteam. Mi s-a scris una gluma cu vagonul unul în hause. Nu e nicio glumă, gluma să Tu ești o zept. Ei bine, atunci cât gospuiam eu călare pe regulă și tu ați când am de piciat glumele? Să, să, să vedem. Excelența sa, domnul general, a poruncit să tragă o salvă în cinci zile dumneavoastră de naștere. Era o surpriză. Când am aflat, am dat fugă să vă anunț. N-am intrat însă bine în țeava tunului, că m-am și pomenit a zvârlit afară odată cu dumneavoastră. paciți drumul în văzduh. Mai că Iosef, Tunul sunt de dreptate spre liniile dușmanului. Ia ghiulele ne duc drept în dracul. Mai de mine, dușmanii o să ne prindă și o să ne atârne înspânjurătoare. Mă tem că așa se va întâmpla dacă o să gădem mâinile lor. Da. Trebuie să facem ceva. Să facem, Stăfân, Da. da dar ce să facem? Ah, am găsit. Uite că dreptăscut să salva noastră, dușmanul a început și să treacă cu tine. Aoleu. Fii atent. Când din liniile dușmanii va trece prin uh -huh. o să-l să ea. Și de de bine. Atenție. Așa ne-am întors să ne batem atin tabă, unde lipsa mea se a trânit de mare îngrijorare. M-au urmat pe trecere în legii. Toată lumea se veselea, numai eu nu. Ei, un gând nu-mi da pace, e tot prinți de sigur că aștept încă să mă întorc din luna așa cum mi-i A fost singura dată când la rolul Munhausen nu s-a ținut cu <laughs> Și nu de alta, dar nu vrea ca prințul să mă treacă în tarma celor călători certați cu adevărat, o ale căror scornele sunt luate în râs. Dumneavoastră știți prea bine că... Nici baronul n-a spus nici ea ce-a pățit. E adevărat tot ce ne-a spus nici când el n-a mintit. În sănătatea baronului! Și pe care ne ați povestit, baronul! el pe care le-ați povestit de aici încoapă asta e toate Să la prima lor, cine ridic prieteni. care vede cu cangiu, s-a intrat sa noastră. Și după ce o prindem noi cu o să vă mai povestiți cumva din ce trebuie ne de pe mare, se numă Ce ce? O Au săn, un mare călător Ce-am colindat mai peste tot Dinoc la ecuator Un pinguin am stat la sfat Un pește mangițit. a înghițit. În l-am prins un crocodil Și l-am domesticit Ca să În junglă am pătruns dar ei de faima mea aflând, de frică s-au ascuns. Nimic, prieten, eu n-ascund din ceea ce-am pățit. te adevărat tot ce vă spun, nici când eu n-am mințit. Ha, ha, El e baronul Newhausen, un mare călător colindat mai peste pe tot, din ori la ecuator S-a întâmplat ca în alte dâți. Călătorii pe care baronul i aflat la hanul unde trăsese Se arătase rădornici să-i cunoască năstrușnicile peripeții Și cum baronului nimic nu-i făcea mai multă plăcere decât să se laude cu isprăvile sale N-au trebuit să-l roage de două ori Uite-n <laughs> atatea domnului baron Aaaa, strasnic vinișor nu așa Da, vinul nu e gau Dar rugăm pe handiu să ne dea un butoiaș pe drum Un um, butoiaș? Mă faci treid eu am avut odată la îndemână O mare de vin O mare? Cum adică? E, o mare ca toate mările Cum e Marea Mediterană, Marea Neagră e adevărat, nici cel mai mică Și oricine putea să bea din ea Unde se află marea asta? Cum a -a ajuns acolo? Mi-a povestit despre ea un marinar bătrân De atunci gândul de a o găsi nu mi-a mai dat pace. Într-o <giric> bună zi mi-am făcut bagajele și însoțit de slujitorul meu Iosef, m-am îmbarcat pe o balinieră pornind de găutarea el. <giric> ei. Ei, <giric> numai că nu mi-a fost dat să o așa de <giric> Să vedeți ce-am pățit mai întâi. Într-o seară de iarnă ca asta, pe când în sala de misi a Corebiei i-a un foc slab, iar în jurul lui Ociurei. Rege... Un rămâșac, că domnul baron le istorisea vreo pățane Aha, a domniei sale. Ce? De ce să câștigi, prietene? Bă, pricăteam, într-adevăr, noi ne pomeni veniră, mă Să Am fost luați de ârtă, Gonim coutțială nem mai fomenită. ne sucurdări în are veți de cine poate. 30 de ani de când navigiez, n-am întâlnit o furtună ca asta. așa e, domnule capitan, când ne-a săltat odată, am crezut că ajungem drept în cer. Iar când ne-am prebălit, credeam că nu ne oprim decât în fundul oceanului. <sus> Și totul a durat doar câteva minute. Furtuna s-a domolit, așa cum ai zbucniți, pe neașteptate. Iar acum plutim de câteva ore pe cea mai liniștită apă din câte mi-a fost dată, văd da, vreodată. nu ce le gând așa din tunei după socoteala mea, de multe dea să se fi luminat de zi. Se vede o lumină, capitane? Ha? Uite una! Da, da, da, da! da, da Uite un un da, un un încă un un una! Uite încă o mulțime de lumini! Sunt orice! Ei, voi, noi, veniți! Vedeți să nu dați peste procurabile! Tine-ți mai la dreapta! Bă la stingă! Pe dreapta suntem noi! Ei, da! Ce-o mai fi și aglomerat și asta în plin ocean? Ei, marinari! Da, Vă aruncați scala! Vreau să trec pe corabia te da, O venit! asta ca de tunel mi-e cunoscută, baroane! Hei, marinari! A... Nu cumva, covata voastră e comandată de bravo, capitan Traor! Iar cel ce întreabă nu e oare bunul meu prieten de. Hai, lui Albie de rufe! Chiar a... eu, Iar el, Traor! Iar Cum a ai ajuns aici, pătrânelul de mare? Ca și tine, adică, fără voia mea! No, <laughs> că, eu am venit aici de bună voi! A? Ca să vă ne <laughs> <a>, <laughs>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 De-a fost Iosef? de, de caut de câteva zile. Am dat o raită prin noua noastră locuință, stăpâne. Balena a înghițit o mulțime de bărci, de baliniere, de corabii. O întreagă flotă. Da, da, da. Suntem aici vreo 10.000 de oameni. Ah. Eu, unul, m-am săturat, Traor. De aproape o săptămână n-am văzut lumina zilei. Da, da, da, da. Păi ce să mai spunem noi, bătrâne? Locuim aici de șase luni, iar alții stau de 2 ani și mai bine. Da, de 2 ani? Da. Că de Traor. Ați încercat vreodată să ieși? Da, dar n-a baroane. Aici vom rămâne toată viața. Da, da. Păstrează scumpă, pentru capitane. Am mai trecut eu printr-o prejură asemănătoare și m-am descolcat. Când dați? Da, da, pe când mă scăldam într-o zi în mare, un pește uriaș m-a oh, Și cu toate acestea am ciștia să stau viu și nevătăbat în față domnilor voastre. Atât am țopăit în burta peștelui, încât de durerea și țâșnea la câțiva metri deasupra apei. Niște pescari l-au văzut și l-au prins. Când l-au spintecat, am apărut și eu. Așa de tare stau speriat pescarii, erau să arunci înapoi pește în apă și pe mine odată cu el. Balena asta nu se închisește nici chiar dacă cei zece mii de oameni dinăuntru ei ar țopăi toți odată. Nici nu e nevoie. Aveți noroc că sunt și eu pe aici. Cred că am și găsit nici locul de ieșit din balena. Poți să i spun mâine dimineață. Până atunci toate vasele să fie gata de plecare. Și încă ceva. Prindeți cap la cap trei targe ca să facă unul singur lung de vreo 50 de metri. Domnule baron, toată lumea e gata de plecare. Suntem nerăbdători să vă cunoaștem planul. Spune-mi, capitane ai observat de câte ori se face balenii sete într-o zi? De câte ori de apă? Da, de două ori, dimineața și seara. Sorbe dintr-o dată tot atâta apă, cât are un lac din cele mari. Adică înde-a ajuns de multă ca să pună vasele noastre pe linia de puchire. De ce nu ne-am folosit de acest prilej ca să mai întâmplăm în gura balenei? Ancorăm acolo și până din momentul când îi se face somn și începe să caste. Și atunci ne strecurăm afară. Mm, nu să avem timp stif. Balena o să închide repede gura și o să ne strivească. O să îi între între fărci, cu cel mare pe care l-ați meșterit astă noapte. Balena nu o să mai poată închide gura la loc, iar noi o să putem pleca neștingeriți. Prima va cu corabia noastră. De acord, capitan Estef? De acord, baroane. Atunci, fată lumea la drum! La drum! La drum! Din Burta, ce se mai zbârci cu alea, Bicania, când am împipt catarul <gânt> de părta? <-tă? gânt> Planul baronului a fost strașnic! răiască baronului îl haugă! <gânt> <gânt> <gânt> ah, ce bine să simți din nou! Cum dogorește soarele. Da, și să trage aer curat în piept. Toate bune, numai că mie unul aerul ăsta mi-a strânit o foame de lucru. Să pescuiești ceva, no, no, no, no, să Nu, nu, nu, să n de pește Iozef. Mi-e dor de vânat. Eu că e nu ușe, sau de rață e, Așa e, Asta după de... atâta ciorbă de pește, n-a stricat și-o supușoară. Sau, sau o fritură. De iepure. Fa de fazan, sau de fătârnită. La lasă a... că nici rața sălbatică nu e de lepătă. Acolo, de unde sunt eu deloc, e o pădure cu sălbaticiuni. Da. Când nu sunt plecat pe mare, îmi place să veniți. Să vedeți. Da. Odată, m-am trezit față în față cu un mistreț. Pușca mi-era mi descărcată. Așa că m-am ascuns și după un copac. Chiar asta l-am răspunsit spre mine. Dar din pricina Iureșului Navalnic, colții s-au înfipt în Și n-a mai fost schimțat și scoată. A, A, așa că am prins mistrețul viu. A, ce ți fie cu subagare pe bieță asta, de lângă ce mi s-a întâmplat mie la o pânătoare? Isprăvisem toți plumbii, când iese în cale cel mai frumos chef din cât pe acest pământ. Hello? E ai caștai pușca cu pulbere, și cum aveam la mine un pum de cireș, le mâncai în grabă și îndopai țeava cu sâmburi. Apoi, slobozii întreaga încălcătură, trept în fruntea cerbului, care a căzut, nici gând. Împușcatura la buimăcit, s-a împleticit o clipă de picioare, dar tot 3 sfârtii să fugă. Ei, ce faci? Da, a lăsat să-i scape bunătate de vânătoare. Halal, vânătoare! Ei vă <trui> <-s> cât poftiți, <trui> dar ascultați mai departe. <trui> la un an sau doi după întâmplarea asta, în la aceeași pădure. Când odată mi-iese în față același cerc palnic, L-am recunoscut pe dată, după ce... după ce îi crescuse între coarne un cireș în de 5 metri. Era, după cum bine vă dați seama, chiar cerpul meu. De data asta, mai mi-a scăpat. Așa că în ziua aceea am avut la masă și friptură și compor Treci uitați să vă spun Că cirișul era încălcat cu fructe Mai cât Cu ne călătorilor pe insula de unt insula de unt cum nume N-am mai auzit ea până acum Dar de ce îi spune așa? Păi, chiar Probabil că pe aici era o mare de lapte a, Dar valurile zbucimâni Nu se s-au transformat într-o bucată mare de umbe Sunt uimit de atâta pătrundere Se vede că sunteți un om umbla păi he, he, vestitul baron Mühnhausen Atunci vizita dumneavoastră E o mare cinste pentru noi, domnule baron Dacă mi-i și timpul nu vă dorește, aș fi foarte bucuros să vă arăt insula noastră Primești cât plăcere Iosef, da? vină cu mine da. Ia uitați-vă acolo, domnule baron Parcă ar fi ceorchin de struguri să păi chiar struguri Vai ce boabe mari, cât un măr fiecare toți pomii și toate fructele din insula noastră sunt mari. Priviți-vă, rog, și încercați să ghiciți. Ce sunt acelea? Nu-mi dau seama. Trebuie să fie un fruct ciudat care crește numai pe insula dumneavoastră. Dar de unde? Sunt castraveți. Castraveți? e Dacă ar fi tot așa de gustoși pe că sunt de uriași? Și ne convingem îndată, Iosef, dăm cât lui. Ai, ai, ai. Nu, nu care cumva să vă atingeți de castraveți? De ce? Cine mai și ăsta, grădinarul? Nu, e cel mai mare inventator de la noi. Atunci ce legătură cu castraveții? Nu știți că legea oprește cu străznicie mâncatul castraveților! Iar pe e prea respectabilă inventator. Sunt străini și nu cunosc legile noastre. De ce această indexicere? Află străine că de 20 de ani mă străduiesc să pun la punct o descoperire de cea mai mare importanță. Scoaterea razelor de soare din castraveții. Am ah, am auzit eu destule tresnei dar una ca asta le pune cap la toate. Nici de cum. Vara, castraveții primesc o mare cantitate de căldură și lumină de la razele soarelui, pe care o păstrează datorită cojilor groase. Ei bine, eu încerc să le aceste raze și să le strâng în borcane și sticle bine închise. Așa că iarna vom scăpa de frig... Fiecare om va putea să-și cumpere câte borcane cu raze solare are nevoie și să se încălzească cu ajutorul lor. Iar eu o să devin cel mai bogat om de pe insulă. Da, bineînțeles, nu mă îndoiesc. Și când credeți că va fi pusă la punct de dumneavoastră? A, peste încă vreo 20 de ani. Ah, dar de ce așa târziu? Soarele nu prea strălucește prin părțile astea sau nu aveți destui castraveți? Ha? Poate că vă lipsești bolcanele și sticlele de care aveți nevoie. Uradarul! Păi de mine. Spine, uradarul! A, domnule baron! Adăpostiți-vă, baron! A, Amarnică furtună, ne-a ridicat ca pe niște paie și acum zburăm în văzut ca babaclanța cu, cu turanța pe mătură infermetată. Asta a fost dorocul nostru, Iosef, că a să ne agățăm de unul din castravețe aia și care vijelia în mână nu mai știe unde, aoleu. A, nu te a, mai văd. băita atâta. Domnule, Oricum pe s ăsta te poți mișca mai în decât pe ghiuleaua care era să ne depună plocon în tavă, i dus, Da, da, atunci știam cel puțin în cotron ne îndreptăm, pe când acum, uite. Mi se pare că în curând o să aflăm. Ia, privește în jos sub noi! Ah, un oraș! Se vede un oraș, stăpâne! Sunt mulțime de oameni! Se uită cu toți în sus! Nunca pe-ndoială că ne-au văzut! Da? Iar noi ne prăbușim peste ei! Speriți! Speriți oameni buni! ide mai la dreapta, Iusif! Ai la dreapta! Nu pot! Cădem peste ei! Cred că l-am omorât, Iosef Dacă, dacă nu s-a ferit, a văzut doar că ne prăbușim chiar peste el Nu mai a avut când, o niște ochi cât cepile Da, nu fiecare zi îți pică doi oaspeți din cer După îmbrăcămintea lui trebuie să fie fost un om de vază da, da. O, o să avem necasul de asta Mi se pare că mulțimea devine tot mai amenințătoare Strigătele să înfețesc, să fugim, să fugim! Iată, uite, Iosef, mulțină a făcut cerc în jurul nostru. Ha, să da, s o distanță, bunicică. Da, stau toți ne mișcați cu capetele descoperite și nimeni nu scoate o vorbă. Ha, ah, uite, unul se îndreaptă spre noi. Aoi, Onorați oaspeți mm. Nu știm cine Sunteți și de unde veniți Dar ne-ați scăpat de o mare pacoste da? Omul peste care ați căzut Era chiar regele nostru A, da? Era hain și lacul da? Ne punea biruri Peste biruri Magazinele lui erau pline De bucate Iar noi îi tot timpul. Pe flăcăii noștri îi vindea regilor vecini ca soldați. De aceea vă spunem din toată inima, fiți bineveniți în țara noastră! Fii ai înălțimilor! Mulțumesc, mulțumesc. că s-a sfârșit cu noi și colo... Nu mai știu ce să facă pentru ca să ne simțim bine. Ne poartă peste tot, ne îmbie cu bucatele cele mai de soi. Ce copie pentru avut pentru tava Suntem potiți la vânătoare. Strašnic! Rosa, v-aș vrea să dau peste un piglu sau peste un leu? care rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, Vă plac, măna Joseph. Fucai, ușinuastea e sănătoasă. A, oare, stai, stabăne! Un crocodil, calea ne este tăiată. De unde mai veseli și dihai în Din apă, Vai de mine ce mai gură a pescat. Vrea să ne înghită pe amândoi deodată. Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! să Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Oh! am scăpat Leu ah. a nimerit drept în gura crocodilului Pe păi am prepăsut da, Mi-am dat seama că și-a luat un apăt prea mare Dă-mi-o tecuțit, O, te o, o, o să-i fac îndată de petricane ah. Ei, Iosef ce spui de crocodilul nostru? N-am crezut că o să reuși să-l îmblânziți. Și ca așa de iute, da. în numai două săptămâni a devenit ascultători <laughs> ca om ielușel. Uite ce înseamnă recunoștința la animale. Da. Dacă nu ucideam leu și ne scoteam capul din gura lui, bietul crocodilul s-ar fi sufocat. Bietul, nu era nicio pagu. Nu, nu, nu, nu vorbea așa Iosef. Am de gând să plecăm mai departe cu ajutorul crocodilului. Mă mâna iar ardorul de drum. Nu uita că avem un cel. Da. Nu ne-am casă până nu găsim magazinului. Păi că trebuie să ne deplecăm. Mâine ornim la drum. <laughs> Crocodilul a început să-mi placă să destul de bine pe spinarea lui. Iată, uite, Iosef. Da. Mi se pare mic sau mare așa schimba culoarea. Mm, da, ai dreptate, stăpâne. A devenit mai deschisă. Ai, ai, ai, ai. Au, nu, era să cad. Eu... Ce-i să fie năzărit crocodilului? A început să cam salte pe valuri. Stăpâne, încearcă să-l ține scurți. ce, ce de ceaba? ceaba? Să se vede că a uitat de recunoștință Eu cred că. Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! unde? Hai! Un Domnul domnule baron, baron, dispărut Hai! Hai! Hai! domnule Domnule Baron! Da, no, Hai! Da, da! Hai! să Hai! Hai! Hai! Dacă nu am mănecat, nu-i așa, ah. a, a, a, a, pentru că nu știu să înnot. E păi bine, dar nici acum nu înțeleg cum ați reușit să scăpați cu viața. Foarte simplu. Cum? M-am apucat zdravă cu mâna de păr și m-am ținut la suprafață. Da, da, ați înghițit nici ca apă, nu? Chiar multă. Dar nu apă, Iosley. Chiar gustă și tu. Da. Păi, este vin! Este vin! Este vin Este maga vinului pe care am căutat-o putat La cea crocodilul nostru a început să umble pe două cărări. Ei, așa am ajuns vinului Dar ce vin Nu mă mai săturam sorbindu sorbindul. Atât am băut în răstim de un an cât am stat în în încât mare a să cu vreo 2 metri. <răzări> Ei, dar văd că s-au evit zorile. Trebuie să ne pregătim de pe care, prieteni. Dumneavoastră încotro-vă mână treburile, iar eu din nou peste țări și mări. Vă dorim să săvârșiți noi, spra, pe care să ni le povestiți, când ne-o mai reîntâlnit. Vă <laughs> făgăduiești în toată inima. Știți dacă... Eu sunt baronul Münhausen, un mare călător Ce-am colindat mai peste tot, din not la ecuator Să vânește grișile, in junglă am pătruns Dar ei de faima mea aflând, de frică s ascuns Nimic, prieten, eu n-ascund din ceea ce-am pățit Iată băgat tot ce vă spun, nici când eu n-am mințit ha, El e baronul Newhausen, un mare călător Ce-a colindat mai peste tot, din orla la Ecuador ha, ha, ha, <laughs> bravo!